А на Юрія у вівторок раненько вернувся Матвій. А що тобі не виспаний, а замучений, а брудний? Зі станції знов тьомбав пішки від півночі, торбу порожню за човгану викинув на двір, щоб висмерділась, і чи їв що, чи не їв, одразу спати завалився. Зрання Василь ходив до церкви і пустив між ріднею чутку, що батько з Кацапщини вернувся. І як наїхало гостей, і Лисей з дядиною, і дід Уліян, і його син володьків хресний батько Макар, і залусі обоє, а що в такий час не годиться їхати в гості з порожніми руками, то кожне щось привезло. Знайшли і півока горілки, і запіканки, і настоянки, тітка Зінька, і за макітру вареників, і за гладишку сметани не забула, розбудили Матвія. Бідака мусив зволікатися, продирати заспані бали, митись, чесатись, людського вигляду прибирати. Гармидерно стало і в хаті, і на дворі, всі хочуть нажито. А жита цього року вже он як виросли. Скоро в палки будуть вбиватися. Як настрітення кажуть, півень під порогом нап'ється, то на Юрія вілна пасеться. А цього року дійсно настрітення не тільки півень, а й віл міг напитися така була тоді одлига. А тепер ось жито справді поколіна, а гарно, а гоже, а зелено на жито. Настя і сюди, і туди метнулася, не ждала стільки гостей, зінька з дядиною Одаркою їй помогли. Дядина також не з порожніми руками прибула, велику месалу холодниці привезла та величезного пшеничного калача. Настя якраз перед тим, дещо свіжого сиру віддушила, наробила швидко м'ялохи, десь там ще шматок сала завалялося сторіччя року, розбила стузен яєць, вареники яєчня, холодниця, ге, чого ще треба. Вийшли всі наверх, під ліс, знайшли гарне зелене місце під дубком, що почав щойно розвиватися, сонце гріє, сосна пахне. Килим зеленого жита стелиться вниз, сад квітучий, луг зелений, хвиля в хвилю, краса в красу, і яких тільки барв на всьому, на землі і на небі. І почали Христос воскрес співати «Господи, як голоси тануть в просторі, як м'яко все звучить!» а потім до прикуски пили, за кожним разом Христос воскрес. Ближче і ближче Христосувались, так що і Настя розчервонілася, і тітка Зінька так зовсім як мак зробилася, шкода, що Катерини нема. «Ну, а як там у тім Смоленським?» – питає Єлисей. «Е, нема чого й казати, не наша культура», – каже Матвій. І ніхто не знає, що це він за слово таке висловив. Один хіба Єлисей може то сказати. А Настя радіє. Казала ж вона, не їдь. Може, тепер дасть спокій з тим. То, знаєте, вів своє Матвій, не сподобалось мені там. Ні, не наша, кажу вам, культура. Знов те слово. Правда, ліс там заздрощі. Та що з лісу? Земля не пашна, громиш та й орати її там не вміють. Вийде ото вам з таким гаком, з сухою то звуть, і пори отак, як попало. Сіно там хоч гадку гати, але й тому ладу не дають. Додому не звозять, а то в копицях, де скошено, цілу зиму. І народ, кажу вам, невзрачний, знов чуже слово. Добрий люд, щирий, та сірий такий, самі вам лапті. Я думав, що це у нас біда, та коли я порівняв, ге, то ми, виходить, багатії проти них. Баба там усім заправило. А мужик то спить, то пиячить, то йде в ізвоз, то на промисли, а баба і ціпом молотить, і оре і. Та невже баба перебиває матві корні? Ха, ха ха. регоче Макар. Ну, вже як баба того наробить, говорить Єлисей. А хай йому частець, щоб я ото і молотила, і орала, і всю чоловічу роботу робила», – заявила Зінька. «І в таку землю хотів мене людоньки волокти», – каже Настя. «Та я б туди ні за які гріхи не пішла б», – озвалась Одарка. «Е, в таку землю не варто лізти», – додає Єлисей. «Але народ, кажу вам, добрий, сердечний, і поготорити з вами і все, і те, лише лінивий дещо». Поспати поїсти любить, випити. Ані доріг там, кажу вам, нема. Навіть отаких от якось у нас. А що вже міста – срам один.